І тоді пані Бартолотті помітила, що хлопчик їй справді сподобався. Вона спустила жалюзі, навшпиньки вийшла зі спальні тихо зачинила двері. Потім сіла в крісло-гойдалку і взяла зі скриньки товсту сигару. Сигара їй тепер була конче потрібна, нею вона заспокоювала собі нерви. Після того, як пані Бартолотті тричі глибоко затяглася димом, з очей у неї зникла синя імла. А як ще тричі затяглася, то пригадала, що давно, коли ще вона жила разом із паном Бартолотті, їй справді хотілося дитини. Але я б похопилася, коли б замовила дитину, подумала пані Бартолотті. А хіба ти похопилася, коли замовила центнер кнопок? Запитала вона сама себе. І обурено відповіла. Але ж кнопки – це не дитина. Такого незвичайного замовлення я б не забула. Тибетські молитовні барабанчики, ще незвичайніші за дітей, заперечила сама собі пані Бартолотті. А ти ж забула, що замовила їх? Вона ще довго сперечалася сама з собою. Нарешті стала на тому, що нащадка замовив пан Бартолотті, який давно вже вибрався від неї. Мабуть, хотів зробити їй приємну несподіванку. Це зворушило її, бо він ніколи не робив їй приємних несподіванок. Поки вона допалила сигару до маленького недопалка, то ще згадала, як колись давно, багато років тому, пан Бартолотті тижнів зотри щодня питав, чи йому не прийшов пакунок. Отож би воно, мовила пані Бартолотті. Він тоді чекав, що прийшлють дитину. Так-так. Вона дуже помилялася. Пан Бартолотті чекав тоді на книжку «Плумачення снів у стародавньому Єгипті», яка нарешті надійшла. Пані Бартолотті витягла гаманця, течку, шкіряну сумку і пластмасову коробку. В гаманці знайшлося лише кілька монет. У течці лежала тисяча шилінгів, якими треба було заплатити за квартиру. У шкіряній сумці виявилося кілька срібняків по 50 шилінгів і кілька по 25. Вона збирала такі монети. У пластмасовій коробці було чотири блакитні асигнації по тисячі шилінгів. Гроші про чорний день. «А тепер у тебе справді чорний день, дитино моя!» – мовила сама до себе пані Бартолотті. Вона скинула халат, метнулася до ванної кімнати, стягла з мутузки джинси і бавовняний пуловер і натягла на себе. Джинси біля замка і в поясі ще не висохли, а крім того – були непрасовані, пожмакані й такі лупкі, як бувають лише джинси. Кільчастий половер також був непрасований і розтягнений. «Коли я зверху натягну хутро, – подумала пані Бартолотті, – то ніхто цього не помітить. Пані Бартолотті мала тільки одне хутро – пухнасте і сірого зайця. І хоч на дворі було тепло, вона накинула його на себе. До зайчого хутра «Треба взяти зайчу шапку», – мовила сама до себе пані Бартолотті і надягла на голову велетенську шапку. Тоді запхнула в торбу чотири асигнації, відкладені про чорний день, гаманець, шкіряну сумку і пластмасову коробку. Замовила по телефону таксі і вийшла з дому. Вона звеліла водієві їхати в місто. Там, де жила пані Бартолотті, їхати в місто означало їхати в центр, де були гарні, дорогі, модні крамниці. Був початок жовтня, отже вже осінь, але сонце гріло немов у літку. Якщо казати докладно, то в затінку було 20 градусів тепла. Пані Бартолотті пітніла в зайчому хутрі, і люди на вулиці зацікавлено позирали на неї, дивуючись, що вона так по зимовому вбрана? Проте пані Бартолотті вже звикла, що люди позирають на неї зацікавлено. Вона майже завжди надягала на себе щось таке, що людям здавалося дивним. Воно не пасувало або до пори року, або до обставин. Наприклад, пані Бартолотті могла піти грати в теніс у чорних штанях, а в оперу в джинсах. До молочної крамниці вона ходила в довгій шовковій сукні, а в кіно. В альпіністських штанях. «Ти хочеш подратувати людей», – казав їй аптекар Егон. Але він помилявся. Пані Бартолотті не хотіла нікого дратувати. Вона просто брала з шафи перше, що їй траплялося до рук. Або часом у неї з'являлося бажання вбратися в щось червоне, а оскільки альпіністські штани були гарного червоного кольору, вона й надягала їх. Пані Бартолотті годину ходила по місту. За цей час вона витратила 4000 тисячі шилінгів і накупила дев'ять пластмасових торбин дитячого одягу. Штанців, шкарпеток, вибивних і вишиваних половерів, двоє штанів, вельветові шкіряні, пасок та індійську шовкову сорочку. Купила також три пари черевиків – рожевих із бузкового кольору пряжками – 30-й, 31-й і 32-й розміри. Котра пара та прийдеться, міркувала вона. А ще купила чудернацьку шапку з блакитної шкіри, з вишитим срібними і золотими нитками візерунком і золотим дзвоником посередині. І курточку, пошиту з барвистих клаптиків. Витративши стільки грошей, пані Бартолотті вирішила ощадити – вона не взяла таксі і пішла додому пішки, бо трамвая не зносила. Йдучи пов крамницю з іграшками, вона похопилася, що дитині конче потрібні іграшки. Тому дістала з торби гаманця, витягла з нього гроші, призначені на, на плату за квартиру, і купила велику коробку будівельних кубиків, ведмедика, книжку з малюнками, плегавку, пластмасовий пістолет, Ляльку, що вміла казати маму, блазня і танцюриста на ниточці. Далі шлях лежав повсмеблеву крамницю. Поминаючи її, пані Бартолотті злякано згадала, що Конрадові необхідне ліжко. Вона витягла з торби гаманця й порахувала всі свої срібняки. 10 по 50 і 8 по 25, разом 700 шилінгів. Вона зайшла до крамниці і вибрала дитяче ліжко. Червоне дитяче ліжко з зеленим матрацом, на якому був вибитий білий слон. Червоне ліжко було найдорожче в крамниці, і зелений матрац також був найдорожчий. Пані Бартолотті віддала за усі свої срібняки – і продавець пообіцяв сьогодні ж після обіду привезти їй ліжко додому. Уже майже біля свого будинку пані Бартолотті згадала, що Конрадові треба купити солодощів і морозива. Вона витягла з торби гаманця і купила в пекаря пакуночок горіхових цукерків, пакуночок смаженого мигдалю, велику на цілу родину коробку малинового морозива і два десятки жувальних гумок двох гатунків. Коли пані Бартолотті повернулася додому, Конрад уже не спав. Він стояв біля вікна у вітальні, загорнувшись у простирадло і дивився на вулицю. «Доброго ранку, мамо!» – привітався він. Пані Бартолотті впустила додолу всі одинадцять турбин, скинула зайчі хутро, шпурнула зайчу шапку на стіл і витерла з лоба під. «Добрий день, Конраде, мовила вона. А сама подумала, чи так треба вітатися з семирічним хлопчиком? Чи краще поцілувати його, чи бодай обійняти, чи поплескати по плечі? Бо вона не знала, як поводитися з семирічними дітьми. Стара пані Майер не раз при ній високо підіймала свого онука і цілувала в обидві щоки. Отож, пані Бартолотті підійшла до Конрада і високо підняла його. Хлопчикове обличчя опинилося біля самого її лиця. Конрад дивився на неї. І раптом пані Бартолотті засумнівалася, чи він хоче, щоб його цілували. Вона опустила його додолу. Конрад усе дивився на неї. «А чого ви мене підняли, а тоді знову пустили?» – запитав він. «Я хотіла тебе поцілувати». – відповіла пані Бартолотті. – Але не знаю, чи тобі це сподобається. – Батьки цілують дітей, якщо вони були чемні, мовив Конрад. Він лизнув язиком по верхній губі, наморщив лоба і примружився. Видно було, що він напружено думає. За хвилину він сказав, дивлячись на простирадлу, в яке був загорнений. – Я був удома сам. І нічого не розбив, і не зіпсував. Правда, я стягнув з матраца просто радло, щоб загорнутися в нього, але думаю, що це не провина. Я був трохи змерз. Це аж ніяк не провина, запевнила його пані Бартолотті. То, мабуть, ви можете мене поцілувати, сказав Конрад. Пані Бартолотті знов підняла його до самого свого обличчя і поцілувала спершу вліву, потім у праву щуку. Конрадові щоки були теплі, гладенькі, м'які, і пані Бартолотті було дуже приємно його цілувати. Тому вона ще раз поцілувала його спершу ліву, потім у праву щоку і опустила додолу. Тоді взяла свої торби і заходилася витягати те, чого накупила. – Подобається тобі? – запитала вона, витягши з торби вишиту блискітками майку. – А це подобається? – Запитала вона, витягши пасок з оленячої шкіри з велетенською пряшкою у формі бичачої голови. Конрад щоразу кивав. Проте не дуже захоплено. І пані Бартолотті, звичайно, помітила це. «Мені здається, що тобі ці речі зовсім не подобаються», – сумно мовила вона. «Чого ж?», – чемно відповів Конрад. «Якщо вони вам подобаються, то я задоволений». Але ж вони повинні подобатись тобі? вигукнула пані Бартолотті. А ну вдягнися. Конрад на мить завагався, тоді мовив: Я не знаю, що тепер модне, але він замовк. Що але? Але він знов замовк. Ну що але, кажи ж бо. Якщо ви хочете, то я скажу мовив Конрад. «Я довго дивився у вікно і бачив багато дітей між ними хлопчиків мого віку, і вони були вбрані зовсім інакше». «І у що ж вони були вбрані?» «У ясну сірі штани, картаті або смугасті сорочки і сині або темно-руді курточки». «Це тому, що люди страшенно нудні», сказала пані Бартолотті. «Тому, тому, що вони не мають фантазії і завжди всі хочуть того самого, не зважуються на щось інше. Пані Бартолотті стукнула себе кулаком у груди, там, де на її бавовняному половірі було намальоване велике золоте сонце, рожевий олень і зелений кінь. «Гляньо, я також убрана в таке, чого інші люди не носять», – сказала вона. «Сонце, оленя й кота я намалювала фарбами». «Такого буловера, крім мене, немає ніхто в цілому світі, і я пишаюся цим. Гарний, правда ж?» «Я не знаю», – відповів Конрад. Пані Бартолотті зітхнула. «Ну, гаразд. Я визнаю, що не всі люди такі, як я, і ті, що не такі, теж мають слушність. Якщо хочеш, я завтра куплю тобі сині штани, картату сорочку і синю курточку, добре?» Похитав головою і сказав, що це не потрібно, на що марнувати гроші. Він натяг біло-червоні картаті штанці, вишиту блискітками майку, темно-бузкові вельветові штани з зеленими латочками у формі серця на колінах, блакитну шапку з золотим дзвоником і підперезався шкіряним паском із мідною пряшкою у формі бичачої голови. «Який же ти чарівний у цьому вбранні! Справді кращий за всіх!» – вигукнула пані Бартолотті з щирим захватом. «Зроду не бачила такого гарного хлопчика!» Вона взяла Конрада за руку, щоб повести його до дзеркала вперед покої. «Ходімо, глянеш у дзеркало і сам побачиш, який ти гарний!» «Ні, дякую!» – мовив він. Семирічні хлопчики повинні дивитися в дзеркало тільки тоді, як миють вуха й чистять зуби, а то стануть зарозумілі й самозакохані. Вибач, промурмотіла пані Бартолотті й раптом згадала про малинове морозиво. Господи, морозиво розтануло! Вона витягла його з торби. Побігла до кухні, роздерла коробку і висипала все, що в ній було на скляний таріль. Потім дістала з кухонного серванта бляшанку з довгими тонкими вафлями і потов... повтикала їх у морозиво. Вийшло щось дуже гарне, ніби їжак з довжелезними голками. Пані Бартолотті взяла таріль з морозивним їжаком і понесла до вітальні, де лишився Конрад. Глянь, що в нас є, мовила вона. Це страшенно смачні ласощі, вони тобі сподобаються. А хіба морозиво їдять не тільки влітку? запитав Конрад. Що ти? вигукнула пані Бартолотті. Морозиво їдять завжди, мені воно найдужче подобається взимку, особливо, як іде сніг. А хіба морозиво їдять не на десерт? запитав Конрад. «Вибач, серденко моє!» – вигукнула пані Бартовотті. «Я ж зовсім забула, що ти голодний! Я зараз дам тобі хліба з шинкою, зварю некруто яйце і витягну до нього огірок, добре?» «Я не голодний», – відповів Конрад. «Від живильного розчину протягом 26 годин відчуваєш себе наїдиним. Я просто не певний, чи можна їсти морозиво на порожній шлунок». «Тьхух, хай йому грець! Чого ти все питаєш, що можна і коли можна?» «Але ж семирічний хлопець повинен питати, що можна, а що ні», – відповів Конрад. «Я взагалі не знаю, що можна семирічному хлопцю, а чого не можна?» – в розпачі вигукнула пані Бартолотті. «Ну, то я сьогодні не їстиму морозива», – сказав Конрад. «А до завтра ви довідаєтесь, коли його їсти, добре?» Пані Бартолотті кивнула головою – Хоч не мала уявлення, в кого вона про це все довідається. Вона була геть розгублена через свою розгубленість з'їла все морозово разом із вафлями, від чого в неї надуло живіт і заболіло горло. Конрад весь час сидів навпроти неї і дивився, як вона їсть. Кілька разів пані Бартолотті Переставала їсти, підносила йому під самий ніс ложечку Морозива або вафлю і пропонувала, бодай, покуштувати ті ласощі. Але він щоразу хитав головою. Коли пані Бартолотті нарешті впоралася з Морозивом, Конрад запитав, чим би він їй допоміг у хатній роботі. Може вимив посуд, чи підмів кімнату, чи виніс сміття з відра. «А тобі подобається така робота?» – запитала пані Бартолотті. – Чи подобається, я не знаю, – відповів Конрад, – але семирічний хлопець уже вміє таке робити і повинен допомагати матері. Так, – Так-так, звичайно, – погодилась пані Мартолотті, але потім зауважила, що відро ще не зовсім повне. Підлога ще не дуже товсто вкрита порохом, а серед посуду є ще кілька чистих тарілок, ложок, чашок і кастрюль, тож нехай Конрад краще пограється новими іграшками. Конрад узяв коробку з будівельними кубиками, відкрив її і почав роздивлятися «Дуже гарні кубики, такі барвисті», – сказав він Пані Бартолотті полегшено відітхнула «З них можна спорудити вежі, паровоз, ратушу і навіть літак», – пояснила вона Конрад закрив коробку, взяв її під пахву і запитав «А де мені гратися?» «Як? Де?» – перепитала пані Бартолотті, нічого не розуміючи. «Ну, я питаю, де мій куток, в якому я міг би гратися?» Пані Бартолотті зроду не чула про такий куток. Конрад пояснив їй, що діти мають або кімнату, або свій куток. А оскільки в помешканні пані Бартолотті немає дитячої кімнати, то нехай вона йому покаже якийсь куток, де він може гратися. Пані Бартолотті задумалася. В неї була вітальня, робоча кімната, спальня, кухня, передпокій і ванна кімната, і кожна з них мала по чотири кутки. Отже разом 24 кутки. Вона вважала, що Конрад може гратися в будь-якому з них або й в усіх 24. І посеред кімнати також можеш розташуватися, сказала вона. «Дуже дякую, але мені досить одного кутка», – мовив Конрад. «Ну то вибирай собі його сам». «А де я найменше заважатиму?» – запитав хлопчик. «Кому заважатимеш?» «Вам». «Ти мені взагалі не заважатимеш, ані трохи. Про мене грайся по всьому помешканні». То я розташуюся тут. Конрад показав на куток між вікном і дверима до передпокою. «Можна?» Пані Бартолотті кивнула головою. Конрад поклав на підлогу коробку, відкрив її і знов оглянув кубики. «Я накупила ще багато інших іграшок», – мовила пані Бартолотті. «Ось глянь, ведмедики, лялька і книжка з малюнками». Конрад перебив її. «По моєму, семирічному хлопцеві краще і розумніше не міняти часто іграшок, а якийсь час усю свою увагу зосереджувати на одній». А то він стане надто нервовий, як за все хапатиметься. Вибач, я б про це не подумала, спантелично промимрила пані Бартолотті. Але потім вона таки виклала в кутку між вікном і дверима до передпокою всі куплені іграшки і ляльку, що вміла казати маму, також. Конрад глянув на ляльку і запитав: Це мені? Пані Бартолотті кивнула головою. «Але ж я семирічний хлопець!» – мовив він. «А хіба лялька, що вміє казати маму, погана іграшка для семирічного хлопця?» – запитала пані Бартолотті. «Ляльками граються семирічні дівчата», – пояснив Конрад. Пані Бартолотті підняла з підлоги ляльку і сказала «Шкода, вона така гарна». Вона поправила біляве волосічко ляльки. Полоскатала животик і вирішила подарувати її дівчинці, що мешкала на поверх нижче. Дівчинку було звати Кітті. Конрад складав кубика на кубик. Він будував високу струнку вежу. «Слухай, Конраде, – почала пані Бартолуті, – мені треба трохи попрацювати. Виткати бодай три сантиметри килима. Ти залишишся тут чи підеш зі мною до робочої кімнати?» Тобі, мабуть, нудно буде самому. Конрад якраз почав будувати другу високу струнку вежу. «Ні, дякую», – відповів він. «Я залишуся тут. Я так і думав, що ви маєте якийсь фах і працюєте. Нам сказали, що більшість матерів тепер працюють. І що є діти, які живуть у бабусь або ходять до садка. І що є ще такі так звані «замкнені діти». О, Господи, тихо промурмотіла пані Бартолотті ще дужче спантеличена. Вона пішла до робочої кімнати, сіла до верстата й заходилася вплітати в килим яскраво-червоні, лагідно-бузкові й ядучо-зелені нитки, зовсім забувши про дивного хлопчика, що сидів у неї в кутку вітальні. Коли пані Бартолотті ткала килими, то завжди думала тільки про них і більше ні про що. Може, тому вони виходили в неї такі гарні. А що пані Бартолотті думала тільки про килим, то вона не помічала, як швидко минає час. Раптом перед нею з'явився Конрад. Пані Бартолотті глянула спершу на хлопчика, тоді на годинник, і побачила, що вже вечір. «Господи, ти, певне, вже голодний!» – злякано вигукнула вона. «Тільки трішечки!» відповів Конрад. Він пояснив, що прийшов зовсім не тому. Він хотів щось заспівати. Та, на жаль, не мав ніякого уявлення, що співають семирічні хлопці. До цього він, мовляв, зовсім не підготовлений. Або, може, його й готували, а він був не досить уважний. Пані Бартолотті його слова зацікавили. – Скажи, ну, а як же тебе готували? Як це відбувалося і хто тебе готував? – запитала вона. Конрад мовчав. У тебе там був учитель? Чи тебе готували робітники? І чи ти весь час був такий зморщений? Ой, вибач, я хотіла, хотіла сказати, такий сухий, як дуже дожевільного розчину. Конрад і далі мовчав. Тобі неприємно про це говорити? – нарешті він сказав. «Я повинен говорити про це тільки в разі пекучої потреби». «А це пекуча потреба?» «Ні, аж такої потреби немає», – відповіла пані Бартолоті. Потім почала згадувати, що вона співала в дитинстві. Найперше вона згадала пісеньку «Хто прикотив на вокзалу цей сир?», але далі не знала жодного рядка. Тоді згадала… «Моя папуга, пане, їсть тільки марципани!» І знов далі забула. Потім пані Бартолотті згадала. А ось іде лоліта, уся в шовках щоліта, уся у хутрі взимку, солодка як родзинка. Та раптом похопилася, що все це не дитячі пісеньки, а модні куплети, які дорослі співали, коли вона сама була ще дитиною. Нарешті вона згадала справжні дитячі пісеньки. На озері чат, дванадцять дівчат купають качат. А на дні, а на дні ловить баба окуні. І у цукерні я і ти, поїму усі торти. Пані Бартолотті доспівувала одну пісеньку і починала другу. І їй ставало дедалі веселіше. Заспівала вона також. «Солдати за льохом стріляють горохом!» А як завела пісню про пана Майера та його тітку і дійшла до слів «Приплентався пан Майер додому уночі», то помітила, що Конрад дедалі дужче блідне. Але подумала, наступний куплет іще смішніший, він його, напевно, розвеселить, тому заспівала. «І миттю на каністрі злетів угору він». Подумали французи, напевне це пелін. Хутенько за гвинтівки схопилися вони, Як стрельнули, то збили сердечному штани. Конрад зблід, як стіна. Пані Бартолитті побачила, як він побілів, І щоб розважити його, заспівала «Сидить пан у туалеті, грає марші на кларнеті». Тоді Конрад заплакав. Конраде, що сталося?» Пані Бартолотті схопилася за слінчика, витягла свою хусточку з кишені штанів і витерла хлопцеві сльози. Він, схлипуючи, мовив. «Я плачу, бо не знаю, що мені робити. Семирічний хлопець повинен уважно слухати, коли його мати щось каже, розповідає чи співає. Але ж семирічний хлопець повинен негайно перестати слухати, коли кажуть». Розповідають, чи співають щось непристойне. Хіба я співаю щось непристойне? Перелякалась пані Бартолотті. Конрад кивнув головою. Пані Бартолотті заприсяглася, що ніколи більше не казатиме і не співатиме нічого непристойного. І Конрад перестав плакати. Раптом у двері подзвонили.